بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه استماع الجيوش الاسلاميه على حرب المعتدل والجهميه ومنهم بان يكون نور الشمس ودون ذلك القمر ودونه كاشد كوكب في السماء اضاءه وَمِنْهُمْ من يكون نوره كالسراج في قوته وضعفه وما بين ذلك ومنهم من يعطى نورا على إبهامي قدميه يضيء مرة ويطفئ أخرى ويتفأ و يتفأ أخرى بحسب ما كان معه من نور الإيمان wala yastadi'u bihi ghayrahu wala yamsi'u ahadun ila fi nuri nafsihi in kana lahu nurun masya fi nurihi wa illam yakun lahu nurun aslan lam yanfa'hu nuru ghayrihi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah amma ba'du al ikhwatu al kiram kita penjelasan tentang bagaimana Berbangkitnya manusia di padang mahsyar Dalam alam bersahnya Akan senantiasa selaras dengan Siapa terjangga di dunia Berkata Ibn Qayyim Rahimahullah Faminhum ketika menjelaskan tentang Akan dibagi-bagikannya cahaya kelak Sebelum makhluk melewati jembatan Ini stasiun terakhir Sebelum masuk ke surga atau neraka Padang Mahsyar dalamnya kegelapan, ya. jadi Padang Mahsyar itu banyak, banyak Padang Mahsyar, tempat berkumpul manusia, di bawah terik panas matahari, ada juga telaga, ada hisap, ada mizan, dan yang terakhir sebelum manusia meniti jembatan adalah kegelapan. Ketika itulah setiap hamba diberikan cahaya. Sesuai dengan tingkat cahaya yang dimilikinya di dunia berupa keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Upayanya mengikuti contoh Rasulullah SAW. Berkatil Muqayyim dan di antara mereka, Man yakunu nuruh kasyamsa. Ada orang yang cahayanya bagikan cahaya matahari yang begitu terang benderang, yang menyinari bumi, menyinari bumi dan alam sekitarnya. Wadu dzalika kal kamar kal kamar ada yang cahayanya seperti bulan. Wadu na muka asyadikau kabin fithsama i di antaranya. Di bawahnya lagi ada yang cahayanya bagikan bintang yang paling terang di langit bintang timur. Kami mempunyai kuasa nur atau cira di antara mereka ada yang cahaya bagikan lentera. Di kuat atau lemah. Ya, lentera yang terkadang kuat, terkadang lemah cahayanya. Womabai nazarik. Lentera itu berbeda-beda cahayanya, sebagaimana lampu Berbeda-beda Yang lima watt tak sama dengan yang seratus watt. Seratus watt tak sama dengan seribu watt. Berbeda-beda. Ya, nelayan-nelayan yang mereka itu mencari bilis, mereka memakai lampu yang begitu kuatnya seribu watt, tak sama dengan seratus watt. Begitu juga lah kelak cahaya ini miliki manusia sebelum mereka melewati surat. Kominhum menyaut nuran ala ibhami, dan diantara mereka ada orang-orang yang diberikan cahaya ala ibrahim kadamihi hanya terdapat pada ujung kuku kakinya induk kakinya ibu jari kakinya itulah yang bercahaya yuzi umaratan wajtfa uchrah ini pun tak berketurusan cahaya tersebut kadang hidup terkadang mati. Bihasa bimakana makmun nur iman. Fit dari dunia semuanya sesuai dengan cahaya iman yang dimiliki di dunia. Wah wahad nurubia ini. Cahaya yang ada nanti di padang mahsyar itulah cahaya daripada iman yang dihasilkan manusia ketika di dunia. Ya, amal-amal soleh itu cahaya. Kata Nabi Al Sodakatun Nurun, sedekah itu cahaya. Yeah. maka segala macam itu amal salih itu akan menjadi cahaya yang hakiki sekarang masih berupa perkara yang abstrak ya ma'anawi cahaya ilmu cahaya sedekah, cahaya wudu ya Nabi menyebutkan kelak dia akan mengetahui mengetahumatnya daripada uguran muhajjalin dari cahaya yang ada di kening-kening mereka, dahi-dahi dahi mereka dan yang ada pada kaki dan tangan mereka. Min asal al-wudu, bekas daripada wudu. Tiap hari kita berwudu, sesungguhnya kita sedang ya menabur cahaya nanti di padang mahsyar agar dikenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi Maka sungguh naif miskin orang yang tak pernah berwudu. Jangan mengaku sebagai umat Muhammad kalau dia tak berwudu, tak mengerjakan salat kewudhu adalah merupakan iman dan wudu adalah merupakan cahaya. Iman itu cahaya, salat itu cahaya. Yang menerangi seorang dalam malam barzaknya, dalam alam akhiratnya. Maka semua ini akan kembali kepada cahaya yang dimiliki seorang ketika di dunia ini abrazahullah liabdihi fil akhirah zahiran benar-benar akan Allah akan tampakkan di negeri akhirat secara benar benaran bukan lagi maknawi tapi hissi konkret yang dengannya dia melihat alam barzakh di alam barzakh saja sudah Allah tampakkan cahaya ini alam barzakh kata nabi yang mulia sallallahu alaihi ketika beliau datang ke kuburan ya Menyuratkan jenazah yang meninggal, seorang wanita yang membersihkan masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna salati tunawiul, Inna hadhiil kuburumamnuatun zulman ala ahliyah. Sesungguhnya alam kubur ini gelap bagi penghuninya. Wa inna salati tunawi Wa inna salati alaihim tunawi Sesungguhnya doaku memberi cahaya kepada kuburan mereka. Subhanallah. Kubur sempit, gelap, gudita. Manusia tak melihat dalamnya ada cahaya Ya Tapi orang yang meninggal tersebut dalam alam tersebut Benar-benar mendapat cahaya Dengan imannya Sesuai dengan tingkat imannya Kalau kuat cahayanya di dunia Kuat keimanannya, kuat amal salihnya Kuat cahayanya ketika dalam alam Barzaknya Subhanallah Di tiap hari kita sedang menabung cahaya Mengumpulkan cahaya demi cahaya Wuduk cahaya, sedekah cahaya, solat cahaya Dan nanti akan kita lihat kapan? Dalam alam barzakh Dan dalam negeri akhirat Subhanallah Kapan kita masuk alam barzakh? Tunggu lama tanggal muhinnya Ya, pasti akan datang masanya Sebagian sahabat-sahabat kita telah mendahului kita Mereka telah mendapatkan hasil cahaya Dengan amal salih yang mereka buat di dunia ini jika itu kesalehan akan bercahaya jika itu kegelapan kezaliman akan menjadi kegelapan baginya dalam alam barzakh dan dalam alam akhiratnya kata nabi takutzulma takutilah kezaliman fa zulma dzulumatun yaumil qiyamah sesungguhnya kezaliman itu berbuah kegelapan di hari kiamat pikirkanlah setiap hari apakah engkau menzalimi hamba-hamba Allah apakah engkau menzalimi orang-orang yang ada di bawah tanggunganmu, anakmu, istrimu Tetanggamu, kerabatmu Kawanmu, kawan bisnismu Lihat Agar jangan sampai kegelap di hari kiamat Tak memiliki cahaya Kegelapan itu akan menjadi Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat Makanya kegelapan benar-benar gelap Tak bisa dia melangkah Padahal resikonya masuk neraka Tampak pun begini ya dia harus melewati jembatan Yang jembatan tersebut begitu Ya tajamnya Lebih tajam daripada pedang Berkatian Muqayyim Rahimahullah bil Benar-benar akan terlihat Cahaya itu dengan mata kepala Sekarang tak nampak Cahaya iman kita tak nampak Dikatakan orang-orang mu'amin itu Wajahnya bercahaya Bahkan orang yang menyampaikan hadis Nabi SAW Allah berikan bagi wajahnya cahaya kata Rasulullah nadzallahuu mar'an semoga Allah beri cahaya wajah wajah seorang samia minni yang mendengarkan dariku sesuatu faballagahu kama sami'ahu dia sampaikan sebagaimana dengar ulama-ulama al-hadis -ulama ul yang menyampaikan hadis hadis sulul bercahaya wajahnya tapi cahaya tak tersebut cahaya tersebut tak terlihat dengan mata kepala tapi terlihat dengan mata batin Mata batin orang-orang yang memiliki iman ini Mereka dapat membedakan Ini pendusta, dajjal, pembohong Ini ulama, ahl hadis. Ya Subhanallah, sekiranya iman kita benar Ilmu kita benar Kita akan dapat melihat Ini ahl iman, ini alfis, ini orang fasik Ini beriman, ini ulama Ini penjahat Berkedok ulama Ini ulama sebenarnya Ini provokator, berkedok ulama Tahu dengan iman Kenapa bisa tertipu? Jawapannya karena mata batin mereka tak dipenuhi iman karena lemahnya iman semakin kuat iman seorang semakin kuat firasatnya semakin dahsyat mimpi-mimpinya mimpinya pun mimpi-mimpinya pun berupa ilham ya wala yastadhi'ubihi dan orang-orang lain tak akan dapat meminta cahaya tersebut darinya tak bisa cahaya untuk setiap orang masing-masing orang bawa cahaya sesuai dengan kadar tingkat cahayanya di dunia orang lain tak bisa anaknya pun tak bisa memberikan cahaya kepadanya anak yang terdekat yang disayang tak bisa memberikan cahaya Isterinya pun demikian, masing-masing orang bawa cahaya sendiri-sendiri. Wala yamshi -sendiri. ahadun illa fi tidaklah ada orang berjalan kecuali dengan cahaya yang ada dalam dirinya sendiri. Yang tak punya cahaya, gelap. In kana lahu nuran kalau dia punya cahaya, jalanlah dia dengan cahayanya yang ada pada dirinya. Wa il lam yakun lahu kalau tak punya cahaya, Lam yang fa'unur ghairi tak berguna bagi cahaya orang lain. Tak sama dengan dunia ini. Andai kata kita tak punya senter tapi orang depan kita punya senter, kita bisa melihat. Ya, senternya ketika diarahkan satu, satu bidikan satu-satu kita bisa melihat. Bermanfaat. Ya, cahaya yang dibawa orang, lampu mobil yang begitu kuat, sementara kita mengendarai mobil yang lampunya padam. Kita bisa numpang cahaya dengan cahaya lampu tersebut di depan kita. Tapi di akhirat, tak bisa. Tak punya cahaya, tak berguna baginya cahaya orang lain. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qal, walamma kanal munafiku fid dunia qad hasala lahu nurun zahirun gairun mustamirrin wala muttasilin dibatinih. <tuh> wala lahum adatun minal imani utiya fil akhirah nuran zahiran la ma la ma la ma atah lahu thumma yuthfa anhu ahwaju makana ilayh nah wa lamakaana al munafiqu fi ad orang-orang munafik tadkala hidup di dunia dia telah mendapatkan cahaya yang zahir dari orang-orang beriman di dunia bisa dia numpang hidup bersama orang beriman Bisa makan bersama mereka, pergi bersama mereka Haji, umrah, salat Mengambil harta rampasan perang Dapatlah bagian daripada cahaya yang zahir Karena mereka Menunjukkan zahir Mereka Islam Batinnya kafir Maka manfaatnya di dunia jelas Dimasuk ke dalam Golongan orang-orang Islam Dia dinikahkan ya Bersama Wanita-wanita kaum mu'minat. Dia menambahkan harta rampasan perang. Berbagai keuntungan dunia wilayahnya. Dapatlah dia bagian daripada cahaya yang zahir. Di dunia. Gairu mustamir. Wala mutasil bibatini. Tapi cahayanya itu tidaklah. Cahaya yang berketurusan. Tak masuk sampai ke dalam batinnya. Cahayanya hanya di luar. Ketika di dunia. Tampak cahaya dalam misalnya mengatakan saya beriman. Tampak cahaya gerakannya solat bersama orang-orang salat, tapi tak masuk ke dalam hati. Zahirnya saja. Walamad walaluhmadatun menyalimah. Karena dia tidak punya materi iman yang terdapat dalam batinnya, hanya luarnya saja berpura-pura. Fil nuran. Nah, maka nanti kelak di hari akhirat Juga akan diberikan nuran zahiran Awalnya orang munafik mendapatkan Cahaya yang zahir dari orang-orang beriman Awalnya Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid Yawma yaqulu Al-Munafikuna wal-Munafikatu Liladina amanu unduruna Bismillahirrahmanirrahim Ingatlah pada hari berkata Laki-laki munafik Perempuan munafik kepada orang-orang beriman Unduruna Tunggulah kami. Nafkah Ta'bi'sminurikum kami mau ambil cahaya kalian sebagai menurut di dunia. Awalnya dapat, tapi tak berketurusan. Ya, thumayyuthfa anhu ahwajamakanailai. Kemudian cahaya tersebut pun padam ketika mereka sangat butuh dengan cahaya itu untuk melewati syirat, menyeberangi jembatan titian menuju surga. Subhanallah. Karena tak sampai cahayanya ke dalam batin, hanya zahir saja, begitu pula kelak di padang mahsyar. Zahirnya awalnya dapat cahaya orang beriman, setelah itu hilang. Dikatakan dalam surat Al-Hadid, "Qil Pulanglah ke belakang, faltamishu nuru cari sendiri cahaya. Fa duriba bihijab." Maka dipisahkanlah mereka dinding batinuhi fil rahmah wa, wa zahiruhu wa min wadhahir azab innani ini bagian dalamnya penuh rahmat luarnya penuh dengan azab telah perumpamaan orang mukmin dan orang-orang munafik na'am wa minha anna mashyahum ala al sirati fi sur'ati wa al but'i bihasabi sayrihim sur'ati sur'ati sayrihim wa هُنَا هنا abta'uhi 'ala siratil lahil mustaqimi fid dunya wa asra'uhum fa asra'uhum fa asra'uhum sayrun huna asra'uhum hunaka wa abta'uhum huna abta'uhum hunaka a minha di antaranya ya anna masyahum 'ala sirati fi sur'ah setiap orang meniti jembatan as-sirat jika dilihat dari sisi kecepatannya بحسب سرعه سيرهم وبطئهم على صراط الله المستقيم dengan bagaimana mereka meniti ya, bagaimana kecepatan mereka meniti as meniti jalan yang benar jalan Islam dan quran dan Sunnah di dunia ini ya, secepat apa mereka mengikuti petunjuk Quran Sunnah jalan Islam seperti itulah kecepatan mereka melewati sirat Sebaliknya Selambat apa mereka Mengikuti Quran, Sunnah, Islam Selambat itu Pulalah jalannya kelak di atas sirat Kita yang datang Ke masjid ini, ini tak sama Berbeda-beda Ada yang datang Setengah enam sudah standby, Kadang jam lima sudah standby, by Duduk di masjid berzikir Berzikir suri hari Tetap di sepertama Ada yang datang ketika azan Ada yang datang sebelum azan Berbeda-beda Ketika salat pun ada yang khusyuk Ada yang setengah khusyuk Ada yang seperempat khusyuk Ada yang seperlapan khusyuk Ada yang sepersepuluh khusyuknya Ada yang tak khusyuk sama sekali Berbeda-beda Bersedekah pun berbeda-beda Keikhlasannya Menimba ilmu pun berbeda-beda Semangat dan kesabarannya Kesungguhannya Semuanya berbeda-beda Tak akan mungkin dapat disamakan Antara Bukhari dan Muslim Ya tak akan dapat disamakan Antara Syekh al dengan murid-muridnya Tak akan mungkin disamakan ibnu Qayyim dengan gurunya Ibn Taymi rahimahullah Semua dengan tingkatan masing-masing Subhanallah Ya, jadi secepat apa seseorang menerima hidayah, ya, secepat apa dia mengerjakan kebaikan, secepat itulah dia berjalan di atas shirath. Ya, ketika dia memperlambat amal saleh, berleha-leha, bermalas-malasan. Lambat dalam segala bab. Ngajinya pun malas. Ngajinya sebulan sekali. Ya. Membaca Quran pun malas, mendengarkan hadis pun malas untuk bab akhiratnya lambat tapi untuk bab dunianya tak pernah lupa untuk lembur overtime time tiap hari 7-7 jam 7 ke jam 7 ya ngaji nomor 200 lah subhanallah lambat maka lambat pula lah berjalannya kelak di atas sirat fa asra'uhum Sayran Hunak, Asrauhum Hunak. Yang paling cepat berlomba-lomba dalam kebaikan dia yang paling cepat di sana. Ya, namun herannya kita dalam bab akhirat kita zuhud, tak mau kita berlomba-lomba. Tapi dalam bab dunia nomor satu kita berlomba-lomba. Kalau ada keuntungan, kalau bisa kita lebih dahulu dapat, kita paling banyak dapat. Walaupun jauh kita tempuh Yang penting dapat untung Walaupun harus sabar ke negeri orang Berangkat untuk dunia Walaupun menjadi jadi pendatang haram Berangkat untuk dunia Walaupun disebat Di penjara Berangkat untuk dunia Tapi untuk akhirat Berat Ya Kadang-kadang Tolak-tolaan Tak ada imam Tolak-tolaan Majulah kau Majulah kau Majulah Tak ada khotib Pusing Majulah Majulah Majulah Coba bab dunia, jangan disuruh Loncat dia Subhanallah Inilah kita Ya, para sahabat Mereka senantiasa berlomba dalam kebaikan Ya, kita kebaikan dalam bab akhirat kita Mengalah dah kewajalah depan Ada satu kosong, maju pak silakan pak Dia di belakang Itulah kita jadi kata beliau fa asra'hum sayran huna asra'um hunaka wa abta'uhum huna abta'um hunak yang paling lambat di dunia ini berjalan menuju kebaikan paling lambat jalannya negeri akhirat. Naam. Wa ja. shadduhum oh, thabatan ala as-sirati mustaqimi huna asbatuhum hunaka. Wa man hafizathu dalal ومن خطفتهُ كلاليب الشهوات وشبهاتها والبدع المضلله المضلله المضلله هنا خطفت خطفت خطفت حل كلاليب التي كانها كانها شوق السعداني هناك ويكون تاثير الكلاليب فيه هناك على حسب تاثير الكلاليب الشهوات وشبهاتها والبدع فيه هنا بناجين مسلمون Wahidus, Muslim, Wahidul, Aiy, Muktang, Bil Kelalib, Mukardas, Mukardas, Fil Nari, Kama Atherat, Biham, Tilkal Kelalib, Fil Dunia, Jaza, Awifaq, Wama Rubuk, Bil Zulam, Bil Zulam, Wama Rubuk, Bil Zulam, Fil Al-Abid. Washidhum, Yang paling Tegar, Meniti, Jembatan, Al Sirat, Di Dunia. Yang paling kokoh tak goyah meniti jembatan sirat di dunia Asirat di dunia adalah Al-Kitab ini lah Inilah asirat di dunia ini Al-Haqq kebenaran Yang paling kokoh di atas kebenaran di dunia ini Komitmen dengan mengamalkan isi kitabullah dan sunnah Rasulullah Yang paling kokoh di sini Maka akan paling kokoh ketika dia meniti sirat nanti di padang masyarakat di dunia ini ada sirat Dia adalah Islam Ketika Nabi menjelaskan mana Eh dinasiratul mustaqim Ya Allah Bila kami hidayah Meniti as asiratul mustaqim Jalan lurus Apa dia Al-Quran Apa dia As-Sunnah Apa dia Al-Islam Apa dia Abu Bakar dan Umar Jalan Abu Bakar dan Umar Itulah as asirat di dunia ini Al-Khulafa'ur Rashidun Itu jalan di dunia ini Kalau mau lurus Dalam beragama yang kokoh tak goyah tak goyah meneruti syarat kalau mau tahu Islam yang benar dia Islam itu sendiri yang terkumpul padanya dalil Quran dalil sunnah amalan para sahabat Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali itu kebenaran kalau kok kokoh yang kebenaran di dunia ini Kokoh meniti Islam, Quran, Sunnah Amal sahabat kokoh Nanti ketika melewati sirat di Padang mahsyar. Ya Jadi ikhwati rahimakumullah. Tentunya kita membutuhkan ilmu Untuk mengetahui kebenaran Quran, kebenaran Sunnah Kebenaran Islam, kita butuhkan ilmu Supaya kita tahu Kebenaran, banyak orang berserabut Matanya menatap kebenaran Subhanallah tak tahu mana yang hak, mana yang batil Provokator dianggap ulama Ya Karena tak tahu Kebenaran, yang ada kutus, taklid buta Subhanallah Yang menyesi jalan Rasul Jalan para sahabat Mengajak orang memberontak kepada penguasa, Ini yang ditokohkan. Yang Dianggap alim besar Kenapa jawabannya? Karena tak kokoh ilmunya Karena tak belajar, yang ada hanya Kultus, taklid Itulah gunanya kita belajar Sehingga kita tidak akan Tergelincir, terjebak dalam kesalahan Orang itu dilirik Dilihat Dengan timbangan Quran dan Sunnah Baru kita mengatakan ini orang benar Ini orang salah ya. Bukan sebaliknya Orang menjadikan timbangan kebenaran Kenapa dia benar? Karena dia Habib Keturunan Nabi, siapa bilang? Kenapa dia benar? Karena dia itu siri, keturunan Nabi Bukan itu timbangannya Kenapa dia benar? 17 tahun di Mekah, bukan itu timbangannya Kenapa dia benar? Tamatan Jami Islami Madinah, bukan itu timbangannya Subhanallah Dan alangkah butuhnya kita ikhwati fillah, Belajar agama ini Agar kokoh man hajj kita tak goyah banyak orang yang goyah manhadnya, karena tak kokoh. Kenapa? Tak kuat berpegang nama tersebut. Termakan subhar subahat. Hari ini mencelah penguasa, besok menjilat penguasa. Subhanallah. Hari ini begini, besok begitu. Kalau penguasa dianggapnya zalim, disumpah serapa, dikafirkan. Andai kata didekatkan dengan penguasa, maka penguasa dianggapnya Tuhan. Dipuji dan dipuja Subhanallah Tak kokoh Angkat pentingnya kita belajar agar kokoh Ketika orang tergelincir Kita tak tergelincir Subhanallah Ya Banyak orang-orang sudah ngaji pun tergelincir Tamatan-tamatan timur tengah sana Tamatan-tamatan jamiah-jamiah yang terkenal Pulang tergelincir Jadi provokatornya dia Tamatan Ummul Qura Ya Tamatan Jamiah Islamiyah Tamatan Imam Muhammad bin Saud. So Semuanya jamiah-jamiah yang begin Universiti sebagain Pulang ke negerinya buat PR Ngacu, purvukator Teriak-teriak tiap pagi Suri sampai saat Ayu-ayu Revolusi Subhanallah Keberhati-hatilah kita Banyaklah bermohon kepada Allah Taufiq dan Hidayah agar tak tergelincir. Subhanallah. Kelar tak tanggung tanggung. Ya doktor, LCMA disandang belum jaminan. Subhanallah. Karena itu ikhuthifillah, rahimaku Muallim. Tiap harilah kita minta kepada Allah agar ditunjukkan kebenaran, dimudahkan mengikutinya, ditambahkan iman. Dibuat cinta kepada iman, benci kepada, kefasikan, kemunafikan, tiap hari. Allahumma'ati nafsi taqwaha, ya Tuhan. Berikanlah ketakwaan dalam diriku ini. Wa zakkiha, sucikanlah dia anta khairu man zakkaha. Engkau lah sebaik baik yang sucikan diriku ini. Anta waliwa wa anta maulaha. Engkau lah pemilik jiwa ini, pemilik diri ini. Engkau lah tuannya. Minta kepada Allah. Berkata Anas selalu kedengar Nabi mengatakan ya muqallibal qulub Wahai Tuhan yang membolak balikan hati, "Sabbith qalbi ala dinik. Tegarkan hatimu di atas agamamu. Berkata Anas, "Ya Rasulullah, atakhsyalaina engkau takut terhadap kami?" Ya, kata Rasul tahu kah engkau Anas, hati manusia itu di antara jari-jari Allah Subhanahu wa jika Dia mau Dia bolak-balikkan sebagaimana Dia kehendaki. Bahaya. Di awalnya menjadi pejuang Islam, ujungnya jadi pecundang. Awalnya pembela sunnah, matinya ateis Ada Subhanallah Belajar bahasa Arab, jadi kiai Kemudian jadi pendeta, murtad Ada Subhanallah Maka kata beliau Asyaduhum sabat sabatan Alas siratil mustaqimihuna Yang paling kokoh di atas jembatan Islam, jembatan kebenaran Jembatan sunnah di dunia ini Asbatuhum huna Yang paling kokohlah di sana Allah yang dekat antep istikamah dengan ngaji Terus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Semoga Allah dengan amal saleh kita ini Menjaga kita daripada penyimpangan Ya Dengan niat ikhlas Berusaha meminta kepada Allah petunjuk selalu Berusaha minta kepada Allah ilmu yang benar Amal salih InsyaAllah Allah akan menjaga kita Ya Maka niat pun harus luruskan kalau tak lurus niatnya Akan datang kecelakaan kebinasaan Kenapa datang menimba ilmu Untuk apa datang menimba ilmu Jaga niat Minta kepada Allah hidayah agar Allah mensucikan niat-niat kita Ya, karena ketegaran ini Akan membuahkan ketegaran di atas sirat Ada yang ngaji Sudah lama Awal-awal dakwah mungkin dia ikut dalam dakwah ini, kemudian dia pun hilang Tenggelam dalam dunianya, tak tahu lagi namanya masjid, tak tahu lagi namanya pelajaran-pelajaran, halakoh-halakoh, kajian-kajian. Subhanallah. Ya, dan dalam mengaji ini, jangan katakan aku sudah senior. Dah lama aku ngaji dah 20 tahun, aku ngaji salap. Setelah itu, pensiun. Tak ada istilah pensiun ngaji. Pensiunnya sudah mati, baru pensiun. Ketika kau berhenti, berhentilah kebaikan untukmu syap-syaplah mengenai bermacam-macam syubhat dan syahawat. Kembali kepada Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, "Wa man khaṭafathu kalalībush-shahawāti wa Barang siapa yang disobek-sobek, disambar oleh duri-duri syahawat dan syubhat di dunia ini, wal bid'ah disambar oleh duri-duri bid'ah al yang menyesatkan dirinya huna di dunia, khaṭafathul kalābi allī al-kalālibu allatī" Maka akan disambar oleh duri-duri Yang begitu besar Bagikan duri sa'adan Di atas jembatan tersebut Jadi jembatan sirat ini Tajam berduri Ya Yang di dunia ini disambar-sambar oleh Duri subuhat syahawat Di sana siapa disambar-sambar Tubuhnya Ya Syahwat dan subhat tentu tak nampak badannya duri. Ini bahasa bahasa maknawi. Tapi akan menjadi duri benaran nanti ketika di padang masyar ketika melihat syarat. Ya, padang siapa yang di dunia tak peduli dengan syahwatnya. Dia lepaskan syahwatnya, syahwat mata, syahwat tangan untuk menulis, syahwat lisan untuk berbicara. Banyak syahwat. Ya, dia lepas tanpa kontrol. Banyak orang melepas tanpa kontrol, tanpa kontrol syahwat, lisannya, ya, ngomong sembarangan, maki-maki orang, jelek-jelekan orang. Setelah itu menyesal, masuk penjara nangis. Ya, subhanallah, nangis, baru empat malam di penjara nangis. Di luar sebelum masa penjara kayak singa, singa pedang pasir, orator, tumpahkan darah mereka dengan pedang pedang galian masa penjara nangis, bahan Allah. Ini karena syahwat lisan. Mata kita ini punya syahwat. Takutlah kepada Allah. Berat Ustaz handphone berat. Minta kepada Allah pemilih hati. Berdoa ya Allah, habib ilainal iman ya Allah buat kami cinta kepada iman, wazayyinhu fi qulubina kami dengan iman, wa karih kufur wal fusuq lisyan, buatlah kami benci kepada kekafiran, kepasikan. Minta kepada Allah. Ya, agar kita benci pada maksiat. Karena duri-duri syahwat ini, sebanyak apa duri itu kita sembar di dunia, dia akan menyambar kita kelak di padang mahsyar ketika melewati shirath. Sawat telinga, ya, dengar lagu bugon-goyang juga, kepala kawanah, udah ngaji, sedap juga, ya. Musawat, sawat kemaluan, subhat pun demikian, ya. Apalagi subhat pada zaman yang sekarang ini begitu dahsyat menyambar-sambar, sebentar aja kita akan dapat dari kiriman-kiriman orang, postingan-postingan orang, Subhanallah. Kata beliau, "Wahyakunu ta'athirul kala'ib, ta'athirul kala'ib fihi hunaqa' ala'hasabita'athirikala'ib shawati wa shubuhati wa lebih dai fiha huna. Maka efek goresan-goresan kelak yang akan menggores mencabe-cabe tubuh kita, badan ketika melihat isirat, efeknya akan sama dengan efek tubuh kita ketika di dunia ini bagaimana berinteraksi dengan syahwat, syubhat dan bid'ah. Andai kata begitu besar efek syahwat dalam tubuh kita ini berupa kemaksiatan, maka durinya pun besar, sabitannya pun dalam, tajam mengrobek-robek tubuh kita. Ya, namanya syahwat berbeda-beda. Orang ada yang kuat syahwat kepada yang haram, kuat syahwatnya. Ada yang ringan, berbeda-beda. Begitulah akan menjadi duri kelak. Besar kecilnya duri Bagikan duri-duri syahwat dan ini sebaga sebagaimana besarnya duri-duri syahwat yang ada dalam hatinya, sebagaimana besarnya syubhat dalam hatinya. Ya, sebagaimana besarnya bid'ah dalam hatinya. Wal bid'amu fi wal bid'u fi hauna walbida'i fihi hauna fanaajin musallam ada yang selamat najin selamat musallam dan selamat kepada ta'ala ada yang melayuti sorat bagaikan kilat menyambar ada yang bagaikan angin kencang kecepatan angin ada yang bagaikan kecepatan kuda-kuda yang cepat kecepatan unta unta berlari secepat itulah mereka men men meniti men men men shirath ada yang berlari cepat, ada yang berjalan cepat Ada yang berjalan biasa Ada yang berjalan lambat Ada yang merangkak-rangkak Subhanallah Ada yang tiarap nyeret nyeret badannya Subhanallah Kayak anak bayi itu yang baru belajar berjalan 6 bulan, 7 bulan Bagaimana kita tengok dia jalan Merangkak pun belum bisa Subhanallah Begitulah kelak fanajin musallam ada yang selamat dan Allah selamatkan lewat subhanallah, masuklah ke dalam surga yang abadi dan kekal Allah Akbar negeri yang tak ada padanya kotoran sebagaimana dunia yang penuh kotoran ini wa makhdushun musallam ada yang makhdush, makhdush tercabi-cabi. makhdushun musallam ada yang tercabi-cabi. Tubuhnya tercabik-cabik karena duri, habis luka-luka, tapi tetap Allah selamatkan. Ada yang selamat tanpa ada sedikit pun lecet luka. Ada yang selamat tapi dengan luka-luka surut tubuhnya dan luka tersebut sesuai dengan tingkat syahwat dan subhat dan bidahnya di dunia ini. Omakzulun ayyuqattaun bil kalalib dan ada yang terpotong-potong anggota tubuhnya dengan duri-duri tersebut. Mukardasun finnar dicampakan bertumpuk-tumpuk tubuhnya dalam neraka. Subhanallah berserpih-serpih sampai sana sambung lagi jadikan lagi. Kama asara fi tilkal kalabil klibu fid dunya, begitulah efeknya yang mereka rasakan dahulu dunia. Ketika begitu dahsyat efek maksiat, syahwat, syubhat, bid'ah menguasai dirinya Begitu pula lah efeknya keteklak ketika melintasi shirath. Jazaan nifaqan itulah balasan yang setimpal wa ma rabbuka bidhalla minil 'abid. Sesungguhnya Tuhanmu tak akan pernah menzalami hamba. Semuanya karena perbuatan hamba sendiri. Naam. Astanallahu 'alaikum wal anna Allah tabaraka <tuh> wa ta'ala daraba li 'ibadihi al mathalaini al wan nari. Surat Al-Baqarah, Surat Al-Ra'di, Surat Al-Nuri, Lima Tadummana Al-Mathalani Min Al-Hayati Wal-Ida'ati. Al-Mu'minu Hayyul Qalbi Mustaniruhu, Al-Kafiru, Al-Munafiku Maytul Qalbi Muzlimuhu. Qala Allah Ta'ala, Awa man kana mayta fa ahyaynaahu waj'alnaa Jamsi bihi fin nasi Kaman mataluhu fidzulumati Laisa bikharijim minha. Berkata Nukai, maksud dalam pembahasan ini Bahwasanya Allah Taala telah memberikan Perumpamaan bagi hamba-hambanya Dengan dua perumpamaan Perumpamaan air dan perumpamaan api Dalam surat Al-Baqarah Dalam surat Ar-Ra'du Dalam surat An-Nur Karena dalam perumpamaan tersebut ya Terdapat padanya hidupan dan cahaya maka orang mukmin adalah orang yang hidup hatinya yang mana hatinya ini menyinari dirinya dan orang kafir dan munafik mati hatinya dan gelap menggelapinya Allah berfirman tentang mereka awaman kana maitan apakah dapat disamakan orang mati di sini orang mati bukan orang yang telah terpisah jasad dengan ruh bukan orang mati karena kekafiran kemunafikan kefasikan Apakah dapat disamakan antara orang mati yang kami hidupkan dia dan kami berikan baginya cahaya iman? Awalnya mati dengan kafiran masuk Islam menjadi ya, ulama dalam Islam mendapat hidayah. Bercahayalah dia. Ya yamsi bihi fil apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan dengan iman dengan cahaya yang dia berjalan bercahaya ke mana-mana di antara manusia kamal masalufidzulumat dapatkah disamakan dengan orang yang dalam kegelapan kegelapan ini bukan kegelapan hesi bukan indrawi kegelapan ma'nawi kegelapan kekafiran kegelapan kemunafikan kegelap kegelapan syahwat kegelapan subuhat kegelapan bid'ah ah. apakah dapat disamakan minha, Padahal mereka tak pernah kuat Daripada kegelapan tersebut Ini adalah jawaban yang jelas Tak mungkin sama Orang yang hidup hati orang mati Orang yang atas iman Yang atas petunjuk Nabi dengan orang yang atas bid'ah, Syahawad subhat tak akan sama Wa qala Wa ma yastawil a'ma Wal basir Waladzulumatu wal Waladzillu walal hurur wal harur وللظل وللحرور وما يستوي الأحياء والأموات فجعل من اهتدى بهداه واستنار واستنار بنوره بصير حيا في ظل يقيه في ظل في ظل يقيه نعم في ظل في ظل يقيه من حر الشبهات من, من حر الشبهات والضلال والبدع والشرك مستنير بنوره walakhiru a'ma walakhiru walakhiru a'ma maitan fi harril kufri wasyirki wad dalali munghamisan munghamisan fi dzulumati Allah berfirman wa ma yastawil a'ma wal basir tidak akan sama antara orang buta dan orang melihat Ya Dan yang maksudkan dengan buta dan melihat di sini adalah orang yang buta hati dan orang melihat dengan hatinya Adapun buta mata tak dicelah Allah mengatakan innaha la ta'mal la ta'mal ta absar. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang hakikatnya buta, walakin ta'mal ta qulubul lati sudur. Tetapi yang buta adalah apa yang terdapat dalam hati. Ibnu Ibn Bas buta. Rahimahullah. Syekh Ibnu al bin Bas buta. Tapi cahayanya, cahaya ilmunya menerangi dunia. Bukunya, fatwanya menerangi dunia. Subhanallah. Jadi makna tak sama antara orang buta dan orang melihat. Iya. Orang yang buta hatinya tak sama dengan orang yang hatinya melihat dengan cahaya ilmu. Walaz zulumatul walanur tak akan sama yang namanya kegelapan dan cahaya. Waladhillu walharu taakan samaa orang yang dapat naungan ilmu petunjuk di dunia dan orang yang dalam kepanasan syahawat subuhat orang yang mendapat naungan haras di hari kiamat dengan orang yang terpanggang dengan panas matahari di hari kiamat di padang mahsyar wama yastawil ahya walamwat taakan mungkin sama antara orang hidup dan orang mati faj'al man ihtada bihudahi wa basiran hayyan oh apa Allah menjadikan Orang-orang di atas petunjuknya mengambil hidayahnya yang membawa cahaya dengan terang melihat dengan cahaya ilmu hidup, ya takkan sama fi dzillin yaqihi minhar shubhat ya petunjuk dan cahaya yang membuat dia hidup di bawah naungan. Yang dapat menjaganya Memeliharanya daripada panasnya Subuhat dan, syuh, dan Kesesatan dan bidah dan kesirikan Yang dia berjalan Dengan cahayanya sendiri Dapatkah disamakan dengan yang lain Yang dia buta, mati Dalam kegelapan Kekufuran, kesirikan, kesesatan Tenggelam dalam berbagai Macam kegelapan, jawabannya tak sama Demikian kajian kita malam hari ini Semoga bermanfaat Semoga Allah Jalla Fi Ula Saya, saya berikan kepada kita keistiqomahan dalam menimba ilmu keistiqomahan dalam mengamalkannya Semoga Allah lembutkan hati-hati kita yang keras Allah tunjuki kita yang tersesat Allah terima taubat-taubat kita Allah beri kita taufik untuk bertawabat Kepadanya warahmatullahi wabarakatuh, Wa sallallahu wa wa baruka ala abdi wa rasulimuhammad Wa akhir da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin